Непропліснявілих циніків. На щастя, там демоніакальні пошесті духовні прогнано від душохоронилища. Олег нагадує про попередній вислів. Отже, чому завдаток звідти? Просто, дар сновидіння розвинутий повністю там, для, скажімо так, для спасенного перевиховання душ волею Христа, вічний порятунок. Той дар тут частково з'явлено, як позичений наділик. Крім пророчих видінь, обзивається в нас тут, перебиваючися всячиною з нашого тілесного стану і вкидаючися в розгру, здебільшого калейдоскопічну фантасмогоріщину, аби було про що сердечним сусідкам скорбно чи втішно разом здогадуватись. Нехай, хоч і так, на сірий побут, розмислюється Олег, а все ж підказано снів якусь височесну загадку, що то. Нестріха. Обграничивсь на темі. Аби відповісти вам, роблю спробу, ніби пишу чернетку про закопані скарби в людській істоті. Їй, починаючи від правоців, що ходили перед творцем в земному раю, наділено було здібності не набагато менші, ніж янголам. Але через гріховний відпад, висока досконалість і щедрі дари оскудівали, мов джерела, завалені камінням і всілячиною. Який сам образ людини зводився. З ангелоподібних висот до низького і дикого стану скривленості, до того примітивного екземпляра праісторичної людини, який помилково вважається в антропології як нібито вихідний для дальшої еволюції, аж до високого образу думаючої людини в сучасності. Тепер випадково, зокрема через струси і поштовхи з нещасливих випадків, або рідко від народження, як спадок, розкрилюється з людської істоти чудесний вигляд, ніби з черв'яка метелик. Вражаюча здатність до ясновидіння і подібні прикмети, що стали об'єктами парапсихологічних дослідів, висвічуються з подібністю чуда. Кажу, то тільки мала часть виведена від глибини на зверх, від неозорих скарбів з первотвореного стану, психічний обламок з гріховних тисячоліть.